מזמור פה וו תפילה לדוד. הטה אדוני אוזנך ענני כי עני ואביון אני. שמרה נפשי כי חסיד אני. הושע עבדך אתה אלוהי הבוטח אליך. חונני אדוני כי אליך אקרא כל היום. שמח נפש עבדך כי אליך, אדוני, נפשי אשא. כי אתה, אדוני, טוב וסלח, ורב חסד לכל קוראיך. האזינה, אדוני, תפילתי, והקשיבה בקול תחנונותי. ביום צרתי אקראיך, כי תענני. אין כמוך, ואלוהים, אדוני, ואין כמעשיך. כל גויים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך, אדוני, ויכבדו לשמך. כי גדול אתה ועושה נפלאות, אתה אלוהים לבדיך. הורני, אדוני, דרכך, אהלך באמיתך. יחד לבבי, ליראה שמיך. עודך אדוני אלוהי בכל לבבי, ואכבדה שמך לעולם. כי חסדך גדול עלי, והצלת נפשי משאול תחתיה. אלוהים, זדים קמו עלי, ועדת עריצים ביקשו נפשי, ולא סמוך לנגדם. ואתה, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, פני אלי וחונני, תנה עוזך לעבדך, והושיע לבן אמתך. עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו, כי אתה, אדוני, עזרתני ונחמתני.